Kapitel 14 Og dette er hva Israels sønner tog som arvelodd i Kanans land, det som presten Elazar og Josva Nuns sønn og overhodene for fedrene i Israels sønners stammer lot dem ta arv. De fikk sin arv ved loddkasting, slik som Jehova hade befallt ved Moses med hensyn til de ni stammene og den halve stammen. For Moses hade gitt de to andre stammene og den andre halve stammen en arv på den andre siden av Jordanen og Levittene ga han ikke noen arv midt iblant dem. For Josefs sønner var blitt to stammer, Manasse og Efraim, og de hade ikke gitt Levittene noen andel i landet, unntatt byer til å bo i og deres beitemarker for deres buskap og deres eiendom. Slik som Jehova hade befallt Moses, slik gjorde Israels sønner. Og de gikk i gang med å fordele landet. Da trådte Judas sønner fram for Josva i Gilgal, och Kaleb, kjenisitten Jefunnes sønn, sa till han, «Du kjenner selv godt til det ord som Jehova talte til Moses, den sanne Guds mann, om mig og om dig i Kaders Barnea. 40 Førtio år gammel var jeg da Jehovas tjener Moses sendte meg ut fra Kaders Barnea for å utspeide landet, og jeg brakte ham melding tilbake etter det som var i mitt hjerte. Og mine brødre som dro opp sammen med mig fick folkets hjerte til å smelte, men jeg for min del fulgte Jehova min Gud helt og fullt. Moses sverget derfor den dagen og sa, «Det land som din fot har trådd på, skal være ditt og dine sønners som en arv til uavgrenset tid, fordi du har fulgt Jehova min Gud helt og fullt. Och se, nå har Jehova bevart mig i live slik som han lovte, disse 45 årene siden Jehova ga Moses dette løftet, den gang Israel vandret i ödemarken og se, nå er jeg i dag 85 år gammel.» «likevel er jeg i dag like sterk som den dagen Moses sendte meg ut. Som min kraft var den gang, slik er min kraft nå til krigen, både til å dra ut og til å dra inn. Så gi meg nå dette fjellområdet som Jehova ga løfte om den dagen, for du hørte selv den dagen at det var anakitter der og store, befestede byer. Jehova vil nok være med meg, og jeg skal sannelig drive dem bort, slik som Jehova har lovt.» Da velsignet Josva, Kaleb, Jefunnes sønn, og ga ham Hebron som arv. Derfor har Hebron tilhørt Kaleb, Kenisitten, Jefunnes sønn, som en arv til denne dag, fordi han fulgte Jehova, Israels Gud, helt og fullt. Hebrons navn var før dette Kirjat Arba. Denne Arba var den største mannen bland anarkittene. Og landet hadde ingen uro som følge av krig.